70-ci məzmur Musiqi rəhbəri üçün Davudun yada salma məzmuru Ey Allah, məni xilas et! Ya rəv, dadıma tez çat! Canımın qəstinə duranlar Qoyutanıb biyabır olsunlar! Pis günümdən zövq alanlar Geri qovulub rüsvay olsunlar! Aha, aha deyənlər Təcalət içində çaşıb qalsınlar, Lakin səni axtaranlar, Sənə görə qoy şad olub sevinsinlər, Verdiyin xilası sevənlər daim, Qoy ucalsın Allah, desinlər. Budur bir məzlum, bir fəqirəm, Ey Allah, sən özünü tez yetir, Köməyim, xilaskarım sənsən, Ya rəb ləngimə